Este nevoie să ne adunăm în biserică, să discutăm anumite probleme de care avem nevoie atât în societate cât și în familie și în viața noastră de zi cu zi. Am auzit astăzi despre Sfântul Evanghelist Luca ce mărturisește și ce povestirii frumoase spune despre Zacheu Vameșul. Cine era Zacheu Vameș? Era un om bogat dar era nemilostiv. Era la vamă, cum sunt vămii Avea voie să ia și era rânduit după lege. Nu avea voie să ia mai mult. Însă totdeauna s-au întrecut măsurile, cum știți. Și pentru asta a câștigat o bogăție imensă. Însă minunea de astăzi făcută de Mântuitorul de a intrat în casa lui și l-a întors la credință și l-a întors să facă milostene și celelalte fapte bune creștinești a fost precedată de o altă minune făcută de Mântuitorul când mergea cu popor mult prin erihonul. Și atunci un orb care era orb a străgat nu a întrebat și cu asta care s-a pe stradă? Isus deci Iisus nu trece pe aici și el a început să strige Fiul lui David, miluiește-mă! Și a început cei din jurul Lui să tacă să nu mai strige. că e roșinist. Și El zice, mai o striga Fiul lui David, miluiește-mă! Mântuitorul s-a oprit, l-a chemat la dânsul și l-a întrebat, ce voi ești să-ți fac? Deci iată l-a întrebat pe dânsul, nu cumva să zică Că El ar fi vrut altceva și Mântuitorul l-a făcut să vadă. Zici și Doamne ca să văd. Dacă vrei să vezi, să vezi credința tea de Mântuit, mergi în pace. Și din momentul acela orb a văzut. Auzând Zacheu Vameș că trece Mântuitorul prin Iericon și El stând în Iericon, și fiind mic de statură, n-a putut să-l vadă și nu putea să-l vadă. De asta spune Evanghelistul, s ar urcat într-un dup ca să-l vadă pe el. Deci era dorința de a vedea pe Mântuitorul, de a vedea pe Dumnezeu, de a se apropia de Dumnezeu. Deci era o dorință care ardea în sufletul lui, cu toate că era un om păcătos dar Mântuitorul, fiind Dumnezeu întrupat, a știut cine este și ce vrea. Și când a ajuns la dud, unde se urca să Zacheu, s-a urcat sus spre el și a spus Zacheie, grebește de te coboară, că astăzi în casa ta mi s-i cade să fiu. Și deci s-a coborât repede bucurându-se și l-a primit cu mari bucurii în casa lui. A îngenunchiat eu în fața Domnului și-a spus, Doamne! De-am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc înapoi. De-am luat cu nedreptul de la cineva întorc în pătric. Și iată, jumătate din averile mele le dau săracilor. Ce i-a răspuns Mântuitorul și către ceilalți care erau în jur? Pentru că unii cârteau ca a intrat să găzduiască la un om păcătos. Deci, iată, astăzi s-a făcut în casei acesteia că și acesta este fiul lui Abraham. Deci, uite, credincioși, cât de mare este mira lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii. Dar trebuie să-l căutăm ca și Zachiovamijul. Suntem mici la suflet. Dacă suntem mari de statură, suntem mici la suflet. Să ne urcăm în focul cu în pocul cunoștinții. În pomul dorinții de a vedea pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu caută spre noi ce vine, zece coboare jos, că eu sunt aici. Sunt lângă tine, cum spuneam, marile filozof al romii. Îmi scapă numele din vedere, dar oricum mi-aduc aminte. Fericit Augustin. Pentru că au umblat la mai multe credințe, la mai multe confesiuni. Și ce spunea fericitul Augustin? Doamne, cât de aproape erai și cât de departe te căutam. Sfântul Apostol Pavel, când a vorbit către Ateniei, a spus în felul următor. Ce bărbați Atenieni! Într-o toate vă văd că sunteți mai ablavăioși decât ceilalți oameni. Dar l-am întrebat pe ei, de ce? Pentru că trecând pe la jertfelnicile voastre, am văzut un jertfelnic unde scria Dumnezeului Celui Necunoscut. Deci era un jertfelnic unde aduceau jertfă Dumnezeului Celui Necunoscut. Deci pe care voi nu-L cunoașteți, eu am venit să vă-L aduc la cunoștință. Și a început propăbăduirea despre Mântuitorul nostru Isus Hristos și despre Învierea. Cum a venit Domnul, cum s-a întrupat, cum a împlinit cuvântul prorocilor, cum a împlinit voia Părintelui Celui Ceresc. Și în felul acesta a făcut mântuirea neamului Ionesc. A venit, a pătimit, s-a îngropat și a înviat din morți. Cu toți ne îngropăm. Dar vom învia la învierea cea de obstință, învierea mântuitor a înviat a treia zi din morți. A treia zi după ce a fost îngropat. S-a sunt Sfânt Apostol Pavel în vierea acolo în Aeropag. Cei care au fost la Atena și au fost pe piatra unde a propovăduit Sfântul Apostol Pavel știu acest lucru și este într-adevăr minunat, cum prima dată a crezut rectorul Universității din Atena de pe acele vremuri. Sfântul Dionisia Reofagitu și o femeie care o cheamă Damaris, dar tot din clasa înaltă. Deci din prima predică a Apostol Pavel. Dar să mergem mai departe, să vedem ce spune Sfântul Apostol Petru, cum se pot întoarce oamenii la credință? Nu numai cei care cunosc pe Dumnezeu. Deci, Zaccheu era fiul lui Abraham, deci era din neamul evreiesc. Însă era un om păcătos, cum suntem noi toți. Suntem din neam creștinesc, suntem botezați, dar avem păcatele noastre ca oameni dar avem nevoie să-l căutăm ca și Zaccheu, să-l căutăm pe Mântuitor să-l vedem Sunt Apostol Petru era în zi era în Iopii, să la ora actuală se spune unde atunci era un sătuc de pescari și acum este un oraș prosper și un oraș mare unii în anii 2000 când s-a împlinit 2 ani de la nașterea Mântuitorului înainte de a s-a împlinit 2 ani S-au făcut acolo niște hoteluri de mari lux. La fel vorbesc către cei care au fost, au văzut acele minunății în acele locuri. Deci în locuri pustii, în locuri numai mai nisipi, locuri de unde nu se face nimic, acolo ei au făcut un fel de rai pe pământ. Dar pentru că este aproape de malul Mării Mediteranei, este și un loc splendid și frumos. Și fiind în zis zi, Sfântul Apostol Petru se ruga și a căzut în extaz. A văzut o pânză căzând, pogorându-se din cer, ca o față din masă. Pe acea pânză, când o spune că ce o țineau patru persoane de patru colțuri, și în acea pânză erau toate tărătoarele pământului, fiarele cu patru picioare, șerpi, tot ce există pe pământ era acolo în acea pânză. Și îi spune glasul de sus: Petre, ia junghie și mănâncă. Doamne, zice, nu am mâncat niciodată ceva spurcat. Cum să mănânc aceste țărătoare? Zice cele ce pe care Dumnezeu le-a curățit, cu să nu le spurci. Tu nu le spurcat. Și acest glas s-a repetat de trei ori către Sfântul Apostol Petru. În acel timp, trei persoane care erau de la Corneliu Sutașul, care era în Censaria Palestinii, erau la partea lui și îl căutau. <coughs> Însă Corneliu cine era? Era un sutaș roman. Dar avea frică de Dumnezeu și era cu credință în Dumnezeu. Spune că postea să ruga mult și să ruga în ceasă o nouă, deci la ora trei după masă. Și în acel timp a stat un înger în fața lui și a spus Corneliu. Milostenii litare, posturile și rugăciunile militare au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și acum a trimit de la Iopii, se caută pe un om care se cheamă Simon Petru. Și acela se de la o cetățeană care se cheamă Simon Curelaru sau Tăbăcaru și cheamă-l pe dânsul ca să spună ce trebuie să faci. De deci ce nu l-a învățat pe om? A chemat omul să-l învețe pe om ce trebuie să facă. Numai că i-a vestit, pentru că el nu știa săracu. Sutașul era comandant peste 100 de ostati, ca să știți ce înseamnă sutaș. Deci era un ofițer superior care comanda armata romană care era atunci de ocupați în și atunci când Sfântul Apostol Petru a avut acea vedenie, trimis și pentru că el a trimis trei oameni. Un soldat care era din crederea lui și doi din casa lui. I-a trimis și ei stăteau la parte când Sfântul Apostol Petru a văzut respectiva a vedenie. S-a coborât jos și a întrebat, pe cine căutați? Pe un om, Simon Petru, eu sunt. Și ce voiți? Și atunci au povestit, a văzută de Corneliu Sutașul. I-a chemat în casă, i-au ospătat pentru că era bar și țamari, cum este acolo în acele locuri și de -a, a doua zi au plecat împreună cu Sfântul Apostol Petru și încă câțiva frați care erau credincioși, deja trezut în Hristos, au plecat spre cezarea la Corneliu Sutașul. Au ajuns de bea seara pentru că știți, Alte mijloace de transport atunci nu erau, decât piciorul, măgarul sau la cum sunt în acele locuri. Dar mai mult pe jos călătoreau. S-au dus pe jos și au ajuns seara la Corneliu Sutașul. Când i s-a vestit că vine Sfântul Apostol Petru și a intrat în casa lui, Corneliu a căzut în, cu fața la pământ și s-a sunt Sfântul Apostol Petru. Petru l-a zicând, ridică-te, scoală -te pentru că și eu sunt om. Zice, acești oameni pe care i-ai trimis au venit la mine să mă cheme, să vin la tine, ce trebuie, ce dorești, ce vrei de la mine, ce dorești? Și atunci Corneliu Sutașul i-a repetat din nou minunea pe care a văzut-o sunt sunt și i-a spus că ierlea Îngerul i-a spus să trimită oamenii, să te cheme pe tine, să vii la mine, ca să mă înveți ce trebuie să fac. Și acum ascultăm de la tine cuvintele tale. Și a spus Sfântul Apostolul Petru, i-a spus, despre Mântuitorul, cum era, sau predicat de către proroci, că El este așteptarea neamurilor, că El este acela care a venit să mântuiască pe poporul lui Israel, dar și pe neamuri. El este acela care a pătimit, s-a îngropat și a înveiat, a din morți. Și mai multe lucruri le a spus Sfântul Apostol Petru, deci noi suntem marturi la toate minunile care le-a făcut Mântuitorul și la toate faptele lui și învățăturile lui Dumnezeiești. Că așa a spus odată sunt Apostol Petru către Mântuitorul, când o parte din ucenicii lui Precastere, nu din cei 12, din alții, din creștinii care crezus atunci, li se părea prea greu cuvintele Mântuitorului, prea grele cuvintele Mântuitorului. Și i-a întrebat Mântuitorul pe cei 12, dar oare și voi vreți să plecați? Și a zis „Sunt Apostol Petru, Doamne, cuvintele vieții veșnice ai unde să plecăm noi? Așa și aici cu Corneliu Sutașul. Deci i-a spus că cuvintele vieții veșnice ale Mântuitorului. Și în acel moment a căzut Duhul Sfânt peste dâns și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi străine și să prorocească cine? Păgânii. Deci romanii erau păgânii. Dar pentru că credeau în Dumnezeu fără să-L cunoască și făceau fapte buni, făceau milostenii, făceau sau posteau, să rugau, făceau alte lucruri buni, iertau pe dușmanilor. De ce nu aveau dușmani Pentru că iertau. Pentru aceste fapte minunate, Dumnezeu nu l-a lăsat în păgănătate pe Corneliu. Și l-a trimis pe Sfântul Petru. Și iată cum l-a ridicat din păgănătate și atunci a spus Sfântul Apostol Petru, dacă Duhul Sfânt a căzut peste ei ca și peste noi, ce ne strică nouă? N-avem oare apă ca să-i botezăm? Avem. Apa nu lipsește. Deci i botezăm și i-a botezat, a făcut creștini. S-a bucurat și Sfinții apostol din Ierusalim și care erau auzind aceste minuni făcute de Dumnezeu prin Sfântul Petru și cum au întors pe făgând la creștinism. Deci atât iubiți credinciuri, dacă îl căutăm ca zacheu, ca Corneliu sutașul, dar prin ce? Prin fapte buni. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Dumnezeu spune că este de stă de-a dreapta care caută și ceri să nu se clătească. Spune prorocul ta, vei șezut a Dumnezeu de-a dreapta mea ca să nu mă clătesc. Că dacă Dumnezeu nu stă de-a dreapta noastră, ne clătim. Ne clătim și cadem. Este ridicare. da e Este mai ușor să te lupți să nu cazi decât după cădere să te ridici. Dar se poate și una și alta, numai dacă avem voință. Dumnezeu cere de la noi voință și El vine cu darul și cu puterea și cu stăpânirea Lui cea Dumnezească și ne ajută. Dar, din credincioși, mulți se îndoiesc astăzi, și nu numai astăzi, poate din toate timpurile. Ca am caz, am suferință, sufer de cutare, nenorocirii care s a întâmplat sau se întâmplă. La unui mare un copil, la unui mare soțul, să rămâne femeia cu copil mic. Cum se întâmplă? Vedeți câtine în cazuri se întâmplă cu accidentele și cu celelalte lucruri și cu bolile care apar fără să știm de unde și cum. Se întâmplă și se desfarte unul de altul fără să vrea. Sunt cei care se desfarte și vreau să se desfarte. Și nici face aceea nu le, nu le este bine dar sunt care nu vor să se desparte și vine judecata sus și desparte. De ce? Pentru că nu mulțumim Lui Dumnezeu atunci când avem de toate, atunci când avem bucurii, atunci când ne despătăm, nu mulțumim Lui Dumnezeu. Spune că regele Irod, care a tăiat capul Sfântului Ion era în trofeul de vrajvă cu cele două orașe, cu Tiru și Sidonu, care sunt în Libanul de astăzi. Însă ei s-au dus la dânsul cu niște daruri ca să facă pace cu dânsul, pentru că hrana lor spune că era din ținutul regelui Irod. Și atunci Irod s-a urcat sus pe o tribună, după ce s-a împăcat cu dânsul și s-a îmbrăcat în haine regești, cum era pe acele vremuri și a început să vorbească celor care veniseră și celor care erau din preajma lui. Și oamenii au început să strige glas dumnezeiesc este acesta și nu omenesc. Și el n-a dat slavă lui Dumnezeu spunând că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și minte să vorbesc așa cum am vorbit. Și în acel moment a venit Îngerul, l-a lovit cu sabia, a căzut, nu a murit atunci pe s-au umplut de vermi și au murit mâncate de vermi. De ce, iubiți din Că n-a dat slavă lui Dumnezeu. Deci așa și noi. Avem bucurie, avem desfătări, avem alte lucruri de plăcere și să dăm slavă lui Dumnezeu, nu de plăceri trupești sau alte lucruri. Acele care sunt permise creștinului. Ce-au făcut eu? dreptul eu? A avut în părăția lui, în răsărit. A avut de toate. A avut mii de cămile, mii de oi, zeci de mii de oi. Și celelalte de toate, câte avea și slujbi multe. Întotdeauna se ruga lui Dumnezeu și mulțumea lui Dumnezeu. Diavolul n-a suferit ca el având de toate să mulțumească lui Dumnezeu. Și atunci s-a dus la Dumnezeu și a spus Doamne, dă l mâna mea, să vezi dacă în față te va mulțumi. Și prima dată i-au omorât toate animalele, care, la câmp, și toate slujile, Lăsa nămat câte unul ca să vină să-l anunță. Stăpânii, toate slujile tale au murit și vintele toate le-au le luat pălcare și le-au ucis. Până au ajuns Spune că avea șapte și trei feciori. Și totdeauna, începând de la cel mai mare până la cel mai mic, fiecare făcea în fiecare zi, făcea masă. și îi chema pe ceilalți. Eu am făcut astăzi, vă chem pe toți. Tu faci mâine, venim noi la tine. Și așa o făceau în toate zilele. Ca să păstreze, să păstreze dragostea și unitatea între dânși. A venit o furtună și când stăteau la masă, a căzut casa peste ei și a omorât pe toți zece. Îți moare un copil și îți rămân nouă. Și plângi după dânsul. Dar când îți mor zece copii în același moment, n-a fost de ajuns atât. L-a lovit diavolul pe Iov cu bubărea de la cap până la picioare. Și asta n-a fost un ceas. N-a fost o de ani de zile, pentru că a venit cu trevor și a dărămat și palatele lui care le-avea, casele lui buni. Și nu avea unde să stea, a stat în cort, însă el, spune, că stătea pe omovilul de gunoi. Și în gunoi respectiv a găsit un ciob dintr-o oală spartă. Și spune că acel ciob își curățea ranile de curoi. Face o mare filozofie, sunt eu angură de aur de la acest lucru și spune, ani. În acele dureri complete care era date de diavolul, că spune că dacă este o durere firească, o suportă omul mai cu, cu putere, mai cu demnitate. Însă spune că durerile date de diavolul sunt foarte iuți, sunt drastice. Și cu toate astea a spus domnul a, dat, domnul a luat să fie în numele Domnului binecuvântat în veci. Să văzând femeia lui că sufere atât de mult, a spus omule, sunt un cuvânt către Dumnezeu ca să mori că nu mai poți nici tu să suferi, nici o să stau să văd că suferi în felul ăsta. Ce îi răspunde eu? Femeie, dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, nu se cade să primim și pe cele rele? Să-i mulțumim lui Dumnezeu? Domnul a -o dat, domnul a -o dat, să fii Dumnezeu lui binecuvântat în veci. De ce vorbești ca o femeie nebună? Deci, iată, din credincioși, oamenii care s-au temut de Dumnezeu și au știut și în greutate să mulțumească lui Dumnezeu și în bucurii? Și după asta Dumnezeu, cum spune tot gurul de aur, zice, i-a îndoit toate bunurile pe care le-a datorită diavolului. Și a făcut parate din nou, mai frumoase decât le-a avut înainte. Dar, zice, copiii i-a dat din nou zece. De ce? Pentru că sufletele lor erau, nu erau moarte, erau dusă dincolo. Iar toate celelalte, cămilile, oile, cornutele, vitele cornutele, toate le-au îndoit. Dacă au avut trei mii, au avut acum șase mii, dacă au avut zece mii de oi, avea acum 20. Dar pe copii nu. Copiii au avut 10, i a dat încă zece. Și-a mai eu după asta, 200 ceva de ani și-a murit. Deci a avut timp să se bucure de sănătatea cea care o abusese înainte și după boala cea cruntă care a avut-o, iarăși să se bucure și de libertate și de sănătate care i-a dat-o Dumnezeu și de copiii pe care a avut din nou. Deci atât, iubiții mei, cum trebuie să vețuim ca să plăcem lui Dumnezeu, să nu supărăm pe Dumnezeu. Vine Dumnezeu și ne cât e un necaz. Nu la voie întâmplări să știți. Necazurile pe care le avem fiecare din noi vor o boală, vor o slăbiciune, vor avem ceva în familie, sau iubim pe cineva din neamuri, sau iubim pe cineva din vecini. Se întâmplă vecinii ca să se iubească ca frații. Și când se desfac prin noată sau din alte pricini, <coughs> este o mare pentru cei care au fost prieteni. Pentru asta, iubiți credincioși, și noi să urmăm acestor exemple lăsate de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ca să putem și noi la rândul nostru, dacă apar asemenea probleme în viața noastră, în viața noastră de zi cu zi, ori la serviciu, ori acasă în familie, ori în alt în societatei, să știm cum să potrivim treburile, să nu supărăm pe Dumnezeu pentru că avem unde îndecat sau o supărare. Pentru asta a fiți să urmăm Luzacheu Vamiciul, să ne urcăm sus în duc, să-L vedem pe Mântuitorul ca El să zică, coboară-te jos că Eu vin la și intru în casa ta, intru un sufletul tău, intru un inima ta și acolo vei găsi pacea și limită. Iubiți credincioși, mulțumesc Preasfințitului Flavian, Preasfințitului Evlogie cu care am măsluzit astăzi, mulțumesc Părintului starii Țeptimii, mulțumesc tuturor părinților și dumneavoastră, tuturor care sunteți prezenți. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, să vă dea pace sufletească. Anul nou în care am intrat noi, să fie un an, 2008, un an al păcii, al bunăstării, sufletești și trupești. Avem nevoie și de cele trufeți. Și Dumnezeu să binecuvinteze, cum zice Domnul cu unul a anului bunătății sale. Că Lui se cuvine și în în veci, amin! <fie> Înhrănic, cam dintr-un hambar mare, fiecare a luat cât de trebuie și după cât de sănătos este în cele care le consum. Îi mulțumesc în obra de frumos cuvânt un l-a pe Zaheu Vameșul, care a rămas o pildă de smerenie din care noi toți ar trebui să învățăm cum să ne suim în acel timp. De ne-am vedea într-o oglindă duhovnicească, să ne vedem cât de pitici suntem și cât de jos vedem lucrurile față de mărimea celor duhovnicești ne-am tremurat. Viața nu este ceea ce se vede niciodată. Că dacă ar fi numai ceea ce se vede, nu ne-ar fi nobilat Dumnezeu cu mintea care pătrunde peste aceste ziduri, cele ecranează, cele frumoase. Dacă vedem în viața noastră cât rutin ca să cucerim niște vârfuri ale științei, ale filozofiei chiar ale experienței vieții, cu atât mai mult putem înțelege cele care sunt lăunice nouă sufletești care țin numai și numai de partea dumnezeiască cum a spus în altea sânzitul acest zahel, nu numai că era mic de statură, chiar și oamenii nasi nu puteau să vadă de mulțimea care nu conjura pe Domnul. Și l-arată pe el suindu-se în tut, că nu era un oarecare, nu era un copil care îi stătea bine să se urce într-un copac, ci era un om de mare notorietate în Ierusalim. El întruchipează pe oamenii scurți la minte, scurs la minte nu cei simpli, ca așa s-au născut, cei lenești care nu vor să fie în la minte, să se cultive în cele frumoase duhovnicești. Când spune Domnul în Evanghelia, s-a gustat și vedeți că bun este Domnul, luat jucul meu, că bun și ușor este, ne arată cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu, frumusețea lui în absolutul lui și cum îl cheamă pe omul. Nimic nu, mai este, nu este mai frumos pe lume decât bunătatea. Că din bunătate îți toate cele liniștitoare, odihnitoare, împăcintoare pentru tot arsenalul acesta care se cheamă trup și suflet, omul. Oare ce-i trebuia lui Zaheu să se urce în tur să-L vadă pe Hristos? Bani, nici nicicum. Se vede că el era neliniștit undeva, că acestea toate materialele avea, dar nu era complet. Avea nevoie de altceva care răcnea sau răgea ca un leu din atâmpul existenței lui, Sufletul, îl vedea, la așteptat pe Dumnezeu. De asta s-a urcat în tut, și la propriu și la figurat că era mic de statură, într-adevăr, de mulțimea lumii, s-a depersonalizat din statul lui al societății și s-a urcat în copac. Ceea ce nu este ceva lăudabil pentru un om de mare vază să stai ca un copil spânzurat în copac. Dar a făcut acest lucru ca să vadă pe Domnul că făcând aceasta și mintea lui s-a luminat și primindu-L pe Domnul, cum a spus și în altă a, a și primit de la Domnul binecuvântarea. În ceasul acesta, mântuirea s-a făcut ca fiecare, din credincioși. Mulți dintre oamenii zilelor noastre și din toate timpurile n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum oamenii sunt într-o furtună prin într -un unui uragan sau unui bufoi și nu mai au timp aproape nici de ei. Nu mai au timp să citească o poezie, nu mai au timp să se desfăteze în cele lăuntrice frumoase, dar să mai vadă pe Dumnezeu, să-L discearnă din cele cu care Dumnezeu se laudă în, lume, în lumea înconjurătoare nouă. Cred că e bine să ascultăm de sfatul nalprea simțitului care la a acest sfat fiind al lui Hristos din Evanghelie, să ne coborâm din statul nostru înalt timpuri ale societății și să ne urcăm în tutul cunoștinței lui Dumnezeu și să pricepem, ceea ce a spus gustat și vedeți că bun este Domnul. Este cel mai bun prieten care niciodată nu te trădează, n-așteaptă absolut nimic de la tine decât cei mai frumos să poate dea omul acel nobil sentiment de prețuire și de iubire. Că El ne-a iubit, ne iubește atâta timp cât suntem încă în viață. Îi mulțumesc în apra Sfântitului, prea Sfântitului Evlogie, întregului sobor. Vă mulțumesc și prea Sfântilor voastre că nimic niciile noase l-am lăudat pe Dumnezeu. Cum am putut și noi și cred adevărat că El a fost astăzi aici și Marele Mărturisitor Sfântul Maxim, Bunul Dumnezeu, să dea sănătate ținotului nostru spre ților și minte înțeleate. Ia Lui să-i dăm slavă în vecea mică. Să ne vedem în mi.